Kolosselilərə Məktub 4. Fəsil Ey ağalar, bilin ki, göydə sizin də ağanız var. Ona görə qullarınızla ədalətli və insaflı olun. Özünüzü duaya həsr edin və duada şükr edərək oyaq durun. Eyni zamanda bizim üçün də dua edin ki, kəlamı yaymaq üçün Allah bizə bir qapı açsın və uğrunda həbs olunduğum məsihin sirrini eylan edin. Dua edin ki, mən bu sirri lazımınca açıq-aşkar bildirim. Kənar insanlarla müdrikliklə rəftar edin və hər fürsətdən istifadə edin. Sözünüz duzlu və hər zaman lütflə dolu olsun. Beləcə, hər adama necə cavab vermək lazım olduğunu biləsiniz. Rəbdə sevimli qardaş, Sadik xidmətçi və əməkdaş olan tixiq mənim barəmdə hər şeyi sizə bildirəcək. Onu bu məqsədlə yanınıza göndərdim ki, bizim vəziyyətimizdən xəbərdar olasınız. Və o, sizin qəlbinizi oğutsun Onunla birlikdə sizlərdən biri olan sadiq və sevimli onun isim qardaşı da göndərirəm. Onlar sizə buradakı bütün işlər barədə məlumat verəcək. Mənimlə birlikdə məhbus olan Aristarx və Barnabanın əmrisi oğlum Mark da sizə salam göndərir. Mark haqqında əmirləri almışsınız. Yanınıza gəlsə onu qəbul edin. Yust çağırılan Yeşova da sizə salam göndərir. Sünnətlilərdən yalnız bunlar Allahın padişahlığı üçün mənim əməkdaşlarımdır və onlar mənə təsəllif verdi. Məsih İsa'nın qulu və sizlərdən olan Epafra sizə salam göndərir. Allahın hər iradəsini yerinə yetirərək, kamil və tam əminliklə möhkəm dayanasınız deyə, o sizin üçün hər zaman dualar edərək mübarizə aparır. Onun haqqında şəhadət edirəm ki, sizin üçün Laodikeyada və Hierapolisdə olanlar üçün çox zəhmət çəkir. Sevimli həkim Luka və Dimada sizə salam göndərir. Laudikeyada olan bacı qardaşlara, Nimfaya və onun evindəki cəmiyyətə salam söylüyün. Bu məktub aranızda oxunduqdan sonra, onu Laudikeyalılar cəmiyyətində də oxudun. Laudikeyadan gələn məktubu isə siz də oxuyun. Arxipə bunu deyil. Rəbdə sənə tapşırılan xidməti diqqətlə başa çatdır. Mən Paul bu salamı öz əlimlə yazıram. Unutmayın ki, mən həbsdəyəm. Sizə lütf olsun.